Eu sunt stâlpul de care inima ta se razimă. Poruncește să-mi aducă niște poame și o bucată mai mare de azimă, că până să ofrige vițelul mor de foame. Pii, câte lucruri ciudate am văzut pe unde am trecut. De vreo două ori am fost chiar slugă și am păzit o turmă de râmători, dar stăpânul m-a luat la fugă. Zicea că eu am știut că femeia pe care o luase tocmai din Idumea se ținea cu un vecin.